Amikor Kurri beadta a kulcsot, azaz jobb létre szenderült, kele nem érzett sem haragot, sem megbánást. Még csak izgatott sem volt. Megnézte, hogyan ereszti kiberti a kakas vérét, aztán visszaindult a pajtába. Amerre ment, a balonfi nép az útjából, még a kacsák is hallgattak, tisztelettel pislogva a gója hatalmas, piros csőrére. Miska úgy állt a pajtában, mintha nem látott volna semmit, bár aggodalmasan pislogott. Később ahur is megjelent, csak nyögött egyet. A kutya lehasalt a szénára, fejét két lábára fektette, és kelére nézett, de nézése üres volt. Mi a bajotok? rendezgette tollát kele. Nekünk semmi, ingatta fejét Miska, de te megölted kurrit. Tisztességes harc volt. Miska indulatosan toppantott. Itt nincs tisztességes harc, már ezerszer megmondtam. Itt csak jó harc van, ami az embernek tetszik, és rossz harc. Ez kere rossz harc volt. Kívülről most éretlen, reket kukorékolás hallatszott. Kurirorú! Az udvar az enyém, a tyúkok és jércék, az udvar az enyém, nekem tartozok engedelmességgel, kivéve elét, a hatalmasat, aki mindenkinek parancsol. Kurirorú! Hallod? Intett kifelé Miska. Hallod? Ez az új kurri, ez már nem berekszik veled. Csak hát, Berti. Berti nekem kiáltott valamit másképp, elszaladtam volna kurri elől. Miska pujtára nézett, aki visszapislogott. Nem tudom, én nem értem, és azt hiszem, jó lenne, ha elbújnál. Ekkor jelent meg Berti az ajtóban, és mosolygott. Gyere ide, bába! Megint ez a hang, az a bátorító, etető, biztonságos. Na, gyere ide! Nincs semmi baj! És a gólya odalépett az ajtóhoz, és most először egyenként kivette Berti kezéből a falatokat. Aztán még állt egy kicsit, mert Bertli durva nagy keze puhán megsimogatta fejét. Te ne bánj senkit, bába! Aki pedig téged bánt, annak elmetszem a nyakát, mondta, és elment a ház felé. Bába visszament a helyére, fél lábra állt, mert mélységes csend lett a pajtában. Bújtár úgy feküdt, mint a kő, Miska pedig izgatottan billegette a fülét. Ha feljön a kis fény, kirepülök a mezőre. A kutya ilyetten nézett a szamára. Aztán visszarepülök és megcsókolom patákot. Miska! Ugrott fel a kutya, és szőre borzulódni kezdett. Hmm, aztán megesznek, vahúr, csattantotta összefogát Miska, de ekkora kutya már a pajta kapujából nézett vissza. Farkát behúzta, és reszketett. Mert, tette hozzá Miska, ezek után minden lehetséges ezen a világon. Gyere vissza, vahur, nem vesztem meg, de meg kell beszélnünk a dolgot. A nap piros arca szinte megkékült a hideg alkonyattól. A fák pattanásig merevek lettek, a hőmezőkön lila fény lobbant fel, amikor lebukott a nap, és a verebek kétségbe esetten furták magukat a kazal oldalába, mert hideg lett egyszerre, nagyon hideg. Még este se volt, vahur szőrét már belepte a dér. Kele összehúzta magát, amennyire csak lehetett, és a baronfi már régen elült, mert odakünt nem bírta a hideget. Miskaszorosan odafeküdt a széna mellé, aztán felállt, járt, kelt, és a végén elindult a konyha felé. Vahur követte. A dobogásra kinézett Berti. Bújtás szőre dér, miszka reszket, mint a kocsonya. Berti arcát is vágta a hideg, mint a bolotva, hát egyszerre tudta, hányat ütött az óra. Fáztok, szegények, ugye? Rossz ember vagyok, hogy nem gondoltam rátok. Hát még az a szegény bába. Berti szokatlanul őszinte és érzékeny hangulatban volt. Gyertek, mondta, gyertek, bevisszük bábát is. Miska és Bújtár engedelmesen ballagtak Berti után a pajtába. Gyere te is, bába! És a góját szelíden barátai mellé terelte, aztán kinyitotta előttük az istáló ajtót. Bába egy pillanatra meghökkent, de aztán követte barátait. Oda bent enyhe homály és kellemes meleg volt. Miska azonnal régi helyére állt, mú mellé, ahol nagy hely volt még üresen, és mellette ment a gólja is ilyetten, tanács Vahur leheveredett az ágy végébe, Berti pedig kiment a pajtába, és behozta a vastagrőnköt, melyen a gólja áldogálni szokott. Itt a helyed bába! A gólya azonnal elfoglalta helyét, és érezte, hogy ez így van jól, mert az ember valamit mondott. A vastag fadarab ismerős volt, és mellette Miska állt. Melegedjetek, mondta búcsúzó Berti, és megrúgta a kis csapóajtót, mely egy darab bőrön lógott, és arra szolgált, hogy a kutya kibe járhasson anélkül, hogy a meleget kiengedné. A csapóajtó könnyen mozgott. Berti még egyszer visszanézett, és behúzta maga mögött az ajtót. Az istálóban egyszerre sötét csönd lett. Mindenki azt várta, hogy a másik szóljon vagy mozduljon meg, de nem mozdult senki. A padláson a széna alatt színnépe futkározott, a szalma szárazon zizegett, és halkan megpattant néha az ablak, melyen cukros jégviráguk születtek. A homály lassan oldódni kezdett, amint szemük megszokta a sötétséget. Miska éppen le akart feküdni, amikor Paták indudatosan felugrott. – Itt büdös van! Miska szerényen és komolyan bólintott, mint aki teljesen elismeri Paták felsőbséges igazát. – Az már igaz. Nem is akartunk bejönni. Odakint nagyszerű levegő van, de Berti akarta. – Hát, majd csak kibírjuk valahogy. – Azelőtt itt nem volt büdös – talán belefeküdtél valamibe, derékpaták. Előfordul az. Nem hozzád beszélek, dobbantott a ló. Kelének itt semmi helye. Kele menjen a fajtájához. Kele nem válaszolt. Nem érdekelte túlságosan aló okvetetlenkedése, mert érezte, hogy az főleg Miskának szól. Biztonságban is érezte magát, mert őt Berti hozta ide, Berti, aki mindenkinek parancsol. Nyugodtan tollászkodott a rönkön, és élvezte a tollai közé beszívódó kellemes meleget. Vajon ezt a meleget is az ember csinálta? Bizonyára, mert miért hozta volna őket másért ide? Mu, a tehén, nagy, békés szemét le eléről, mióta csak bejöttek. Nézte, nézte kelét, közben szorgalmasan bagózott, azaz kérőcött. Amikor az utolsó gombóccal is végzett, csak akkor engedett a kíváncsiságának. Farkával kanyarított egyet, és nagyon halkan bőgött. Ismerem a néped, Kele, de ilyenkor sose láttam. Ismerem a népedet a mezőkről és a nagy rétség mellől, ahol kráólakik a gém, és puha a fű, mint a kisborjúk szőre. Ismerem a néped, ott vadáztak mellettünk, és sose bántottuk egymás utait. Itt jó helyen vagy, Kele, és köztünk megmarad a régi békesség. Ez beszéd, helyeselt fülével Miska, ez az okos beszéd. Paták olyan rántott kötelén, csak úgy csattant. Nem erről van szó. Semmi fia nem volt haragban kele népével, igaz, észre se vettük őket, de azt minden csikó tudja, hogy kele nem ide való. Miska megint bólintott, szinte ájtatos helyesléssel, Mintha Paták az ő gondolatát mondta volna el, ilyenkor mérhetetlen tisztelettel és mérhetetlen komissággal nézett alóra. Igen, Bolongatott. Paták csak azt mondta el, amit valamennyien tudunk. Nem újdonság, amit mondott, de igazság. Kelének itt semmi keresni valója nincs. Kele menjen ki a nagy fehérségbe, fogja meg az unkát, aki ezzel el az árokparton, és fogja meg szít, aki szintén kelét várja, de már nem sokáig, mert nagyon melege van. Nem erről van szó, indulatoskodott aló. De igen, paták, erről. Aztán, ha keményre fagyott, mint a paradicsom karó, mondja el a nagy fehérségnek, mert senki se veszett meg ilyenkor kimenni, hogy paták küldte ki, akinek az apja olyan híres volt, olyan nagy, olyan, olyan... Izé! Verseny, paripa. Igen, ezt akartam mondani. Tudod mit, paták? Eddig se vettétek észrekeléjéket, ne vedd észre ezután se. Igaz, Mu? Én szeretem a békességet, mozdult meg a tehén, és talán még nem tudod, Kele, nekem nem sokára fiam lesz. Mu bejelentése után egy kis csend lett, végül Kele megrázta Egy ember megrontotta a szárnyam, és Berti meggyógyította. Berti hozott ide is. Ide hozta a fámat, hogy ezen álljak, hát itt vagyok. Ha majd Berti akarja, akkor kimegyek. Erre nem lehetett mit válaszolni. A réti szabadok világos beszéde volt ez, hát hallgattak, mert az árnyak sötéten feküdtek már az istálóban, és a puha melegből jó volt arra gondolni, hogy milyen gonosz hidegséggel villognak odakint a csillagok. A hód még nem kelt fel, mégis világos volt a hómezőkön. A patakparton dermetten álltak a fűszfák, a nádasban nem moccant semmi, a kertek ilyetten elhagyottak lettek, a padlások meleg megfagyott, a szalmakazlak csak egészen mélyen őrizték a nyarat, az utak elvesztek, mert nem járt rajtuk senki, a kerítések merevek lettek, mint a kő, a templom torony szinte összehúzta magát, a toronyban pedig hú topogott ide-oda a gerendán, és nem tudta olyan szorosra fogni tollait, hogy ne fázott volna. Két napja nem evett semmit. Kívül a hideg, belül az éjség. Hú nem panaszkodott, nem is volt kinek, de nem is mehet panaszkodni, hiszen eddig ő adott tanácsot mindenkinek. De most már érezte, hogy baj lesz, ezért büszkeségét félretéve gondolkodni kezdett, hogy mi a teendő. Eszébe jutott a pajta. Igaz, hogy legutóbb nem valami barátságosan vált el Miskától meg Kelétől, de Kelének tanácsot adott betegségében, és ilyenkor amúgy se számítanak apró sérelmek. A baj összehozza az ellenségeket is, és ők, ezt nem is lehet mondani, nem voltak ellenségek. Hú, tehát kilendült az ablakon, és repülés közben most érezte csak, hogy milyen rettenetes a hideg. Hónal járt, mintha borotva vágta volna, s a levegő kemény, merev volt, mint a jég. Már elhatározta, mit fog mondani, hogy egy kis tekintéje mégis megmaradjon, de amikor bekanyarodott a pajtába, rögtön érezte, hogy erre már nincs szükség. A pajta üres. Üres, és majdnem olyan hideg, mint a torony. Megült a gerendán egy pillanatig, és belenézett a sötétségbe. Hova lettek? Az istálóból kihallatszott paták dobogása, és hú megkapta a sötétségtől a tanácsot. Berepült az istáló padlására, s onnét a szénahányójuk egy kis részén csendesen leereszkedett az istáló vastag gerendájára. A felszálló meleg körülfogta. Hú, most nem gondolt az éjségre, pedig éhes volt. Igaz, hogy két napja nem evett, de már sokkal régebben nem aludt a hidegtől. A jó melegben szinte elernyet, Ásított egyet, meglazította tollait, kövér egerekre gondolt, hogy legalább álmodjon róluk, aztán elaludt.